Вода димувала, але тільки та біляста, що її Семеон назвав мертвою. Темне коло посеред заводі було ніби покрите прозорою крижаною плівкою і не диміло. І знову почувся своєрідний запах, який був тільки тут, але цього разу не тільки дух падлини, а ніби аромат, змішаний із пахом гниття, наче пахли якісь болотяні квіти, хоч квіти поблизу ніде видно не було. «Поведе вас брат Симеон», – сказав Антоній, коли поставили ноші біля води. «Ходіть із Богом». І коли щось було в нас не так, вибачайте. Були ви нам, любі гості. Він підійшов до Созонта, обійнявся, тричі поцілувавшись. Це саме вчинив ізі зі мною, і я відчув при цьому, що з рота йому йшов кислий дух, очевидячки перегара з випитого меду. Решта учнів нам тільки вклонилася, за винятком Симеона, що мав продовжувати з нами дорогу. І ніби на поклик вони розійшлися, поставивши на гнутому березі ока прірви в певній відстані один від одного, зовсім так само, як тоді, коли нас зустрічали. Двоє з лівого, а двоє з правого боку. Антоній же залишався посередині, тобто в місці, звідки починалася стежка. Тут таки лежало три палиці, очевидно, приготовані заздалегідь, і мене раптом пронизала, як стріла думка. Коли ці палиці приготовлено заздалегідь, припустимо, не кифором, якого тут застав на світанку Сузунд, то палець мало б бути чотири. Звідки ляж Никифор знав, що Павла ужалить змія, і той помре? Отже, напевне, віддав, що піде нас через так таки троє, а не четверо. Відтак, чи не Никифор підпускав до нас змію? Созун також помітив, що палець було три, а не чотири, бо виказисто на мене подивився. І відтак, друга думка пронизала мене, коли тут на оці прірви має статися те, що передбачував Созонт, і коли конче мав загинути той, хто йшов останній, тобто коли здогад цей правильний, то чи не піти останній мені, адже Созонт вважав, що вони не вбивають без потреби. «Отже, мене, очевидно, не зачеплять, а Созонта підсікти на стежці не зможу», – тому я й сказав. «Мені сподобніше йти останнім. Триматиму за нож і так певніше почуватимуся». «Що скажеш на це, брате Симеоне?» – запитав Созонт, мить у мене зрозумівши. «Чиніть, як бажаєте», – байдуже мовив Симеон, – «моє послушання вас провести». Водночас я помітив, що вони з Антонієм перезирнулися. Вирішуй ти, сказав Антоній Созонту. Як на мене, непевного треба ставити всередину. І я так вважаю, спокійнісінько мовив Созонт. Через це піду останнім. Мені стало важко на серці адже давав Созонтові можливість урятуватися. Він же застановився у своїх намірах, і коли наші здогади правильні, відверто йшов на смерть. Симеон спустився у воду, пройшов трохи стежкою і зупинився. Я зліз з берега і став обличчям до Сузонта, щоб прийняти ноші, тим часом мав можливість промацати ногою там, де починається стежка. Цього разу здогад наш був правильний. Стежка підвісна бо я наштовхнувся на два вбиті в притул до берега дерев'яні кілки. Созон посунув на мене ноші, і я відступив задом, тягнучи їх за собою. Лопуховий листок із павлового обличчя сповз, воно було страшне, роздуте й чорне. Вже ніхто ніколи за цим лицем його не впізнав би. Виловив із води лопухового листка й покрив Павла. Созон сунувся у воду біля самого берега, очевидно, також намацав кілки, бо вдруге виказисто на мене позирнув.